József Attila, tudod, hogy nincs bocsánat. Tudod, hogy nincs bocsánat. Hiába hát, a bánat. Légy, ami lennél, férfi. A fű kinő utánad. A bűn, az nem lesz könnyebb. Hiába hull a könnyed hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed. Ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz. Ne hódolj, és ne hódíts. Ne csatlakozz a hathoz. Maradj fölöslegesnek a titkokat. nevesd meg. és ezt az emberiséget, hisz ember vagy, nevesd meg. Emlékezz, hogy hörögtél, s hiába könyörögtél, hamis tanulvá lettél saját, igaz pörödnél. Atyád hívtál elesten, embert, ha nincsen Isten, s romlott kölkökre leltél pszichoanalízisben. Hittél a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak, slást. Soha, soha senki nem mondta, hogy te jó vagy. Megcsaltak. Úgy szerettek. Csaltál. És így nem szerethetsz. Most hát a töltött fegyvert, szoríst üres szívedhez. Vagy vessel minden elvet. És még Hű Hűszerelmet. Hisz, mint a kutya? Hinnél abban, ki bízna benned. 1937. július-augusztus